Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil hamdan katsiran tanjiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayrda wa ashhadu alla ilaha illallah la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi tasliman mazidan an nabiyya ba'da ikhwani fi wa'azakumullahu jami'an wa ra'atum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-manduma al-ha'iyah yang syarah oleh al-syeikh salih al-fawzan hafizullah ta'ala kata beliau fa mujarradul qawni bil-lisan la yakfi halaman 188 bagian bawah itu ya Maka semata-mata mengutapkan dengan lisan saja itu gak cukup Jadi keimanan Ada tiga perkara yang paling penting Kemudian dilengkapi dengan dua perkara Totalnya lima perkara Ucapan Keyakinan Perbuatan atau amalan Bertambah dan berkurang Kata beliau Semata-mata ucapan dengan lisan saja layak Fih gak cukup Bahkan Allah Ta'ala berkata tentang mereka Idza ta'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka Rasulullah wallahu ya'lamu innaka Rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Apabila datang kepadamu orang-orang munafik seraya mereka berkata kami bersaksi bahwasanya engkau itu adalah Rasulullah bayangkan orang munafik datang kepada Rasulullah mengatakan kamu adalah Rasulullah engkau adalah Rasulullah Anda adalah Rasulullah, Anda adalah Rasulullah. Wallahu ya'lam inna kal rasuluh. Padahal Allah Ta'ala itu tahu. Allah Ta'ala tahu bahasanya engkau itu adalah rasulnya. Wallahu yashadu innal munafikin al-kabibun. Dan Allah Ta'ala menyaksikan. Bersaksi bahasanya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang kusta. Ucapan saja yang namani sedulisannya. Tapi amalannya tidak. Ittahadu aimanahum junnahan. Ia ya, ini sutra Mereka pandai menjadikan sumpah-sumpah mereka Sebagai tameng Jadi ini yang membuat sulit untuk ditandai Jadi ini bersumpah Wallahi demi Allah Bersumpah kalau mereka itu bersama kaum minin Tapi hanya sekadar ucapan saja ini. Junnah Itu sutra ya, Sebagai penghalang atau sebagai tameng Sumpah-sumpah mereka Fasaddu'an sabillilah Padahal mereka menghalang-halangi dari jalan Allah Innahum sa'ananu yamanun. Sesungguhnya mereka adalah sejelajah apa yang mereka lakukan perbuatan mereka menjadikan sumpah sumpah mereka sebagai bentengnya, sebagai penutup kesalahan mereka, penutup kejahatan mereka. Jadi tidak nampak Allah mesti tanya. Dan amanu summaka faru. Yang demikian itu dikarenakan mereka beriman kemudian mereka kufur. Amanu bi al siratihim ثم كفروا بقلوبهم mereka beriman dengan lisan-lisan mereka kemudian mereka kufur dengan hati-hati mereka Lisan yang mengucapkan tapi hatinya tidak ini hati-hati ya jangan sampai ada di benak-benak kita kita harus bisa menjaga tiga perkara lagi ucapan keyakinan amalan enam seperti itu fannatqu bil lisan la yaqin maka ucapan dengan lisan saja enggak cukup walau itarafal insanu walaupun seseorang itu mengaku kami mengakui Allah Ta'ala itu tidak yang maha. Tunggal. Tapi nyembah berhala. Nyembah patung. Keyakinannya sudah benar. Amalannya itulah yang mencoreng. Tentang ya? Benar. Hatta walau qatala wa jahada ma'il muslimin. Bahkan. Kalaupun orang tersebut berjihad. Berperang bersama kaum muslimin. Walau salam. Walaupun dia sholat dan puasa. Layak fiqihada, tidak cukup ucapan saja, hatta yata tidak di kalbit lisanu. Sampai benar-benar dia meyakini dalam hatinya apa yang dia ucapkan. Jadi jangan sampai sekedar apa. Nah, barangkali fikum ucapan saja, ucapan nam, tapi keyakinan harus sama nah, bukan hanya apa ucapan saja orang orang munafikin kan ucapan saja. Keyakinannya benci dengan orang-orang mukminin muslimin, tapi ucapannya, masya Allah. Eh, mereka memikirkan menjadikan jadikan tadi apa? Sumpah. Jadi mereka berani bersumpah, wallahi demi Allah, kami ini bersama muslimin, bersama muslimin. Itu ucapan saja. Praktiknya mereka bersama orang-orang apa? Kuffar. Buktinya ketika perang, peperangan berapa kali Rasulullah lakukan peperangan orang-orang munafikin ikut berangkat, tapi sampai tengah perjalanan pulang lagi. Bayangkan. Nah, barakallahu fikum otomatis kan membantu apa? Secara tidak langsung membantu orang kefir, betul ya? Allah mesti Seperti itu keadaannya. Kita lihat di sini. Kata beliau, wakadhalikalai selimam ucapan aku lemurjiatul fukohah. Ingat-ingat kemarin saya akan singgung. Seperti itu pula, tidaklah keimanan itu sebagaimana yang diucapkan oleh murjiatul fukohah. Ingat-ingat kalau anda mendengar tulisan atau mendengar suara atau membaca artikel murjiatul fukohah, itu murjiahnya Abu Hanifah dan teman-temannya Paham ya? Nah, murjatul kokoha Kokoha itu kan kembali ke ahli fikir Yang dimaksud itu adalah apa? Madhabnya Abu Hanifah dan juga pengikutnya Paham maksudnya? Dikenal Murji'atul kokoha Al-imanuhuma qawlum bilisan wa'tiqadu katanya. Iman itu adalah diutrakan dengan lisan Dan diakini dengan hati Sudah bagus sama situ Tapi jilak sekali Amalan tidak dimasukkan itu belum? Jadi kata mereka Murjiatul Fuqaha mengatakan iman itu diucapkan dengan lisan diyakini oleh hati. Li'anna law kana lam lam eh, barakallahu fikum lam sawalil awamin wa nawahi fa'idah. Para ini kata beliau dikarenakan kalau seandainya iman itu hanya ucapan dan keyakinan saja nisanya perintah-perintah dan larangan itu enggak ada faedahnya. Kenapa enggak ada faedahnya? Enggak diamalkan. Lemlem, jadi orang beriman cukup diucapkan diakini, amalan nggak masuk, jadi ada perbedaannya nggak perintah larangan, nggak ada perbedaannya. Kenapa? Karena amalan nggak dihitung gitu loh, Allah mesti Kenapa kalau nggak ada perbedaannya? Karena perintah itu untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan tinggalkan. Mengerjakan meninggalkan perbuatan bukan, perbuatan amalan bukan, amalan. Mahum Allah, Allah mesti an. Kita lihat lagi. Yakfi an al-insan yaktab itu di kalbi hawa cukup. Seseorang itu sudah beriman dengan apa? Meyakini dengan hatinya dan mengucapkan dengan lisannya. Walau lam yasum. Masyaallah, Allahu musta'an. Walaupun enggak salat, enggak puasa. Bayangkan, enggak salat, enggak puasa imannya sempurna. Allahu musta'an. Wa hadza madhhabul batilun Ini adalah pendapat yang batil tanpa diragukan lagi. Maksudnya ya, Murjiatul Fuqaha, pengikutnya siapa tadi? Abu Hanifah. Am ya? dikenal dengan murjiatul fakohah. Nah, mohon salam. Eh, nampak. Lihat lagi. Lihatlah hujyatil al-amal kullah. Karena apa? Karena murjiatul fakohah itu berpendapat apa? Menghilangkan amalan secara total, betul. Wallahuajallahualaqarana al-amal bil iman dikasih dengan ayat. Sedangkan Allah Taala telah menggabungkan. Ha? menggandengkan menggabungkan amalan dengan keimanan pada berbagai ayat yang sangat banyak. Antum perhatikan naik apa dalam Al-Qur'an, dalam ayat seringnya apa? Amanu wa amil salihat. Ya enggak? Nam illalladzina amanu wa amil salihat. Orang, orang yang beriman dan beramal saleh. Amalan digabungkan dengan apa? Keimanan. Ya kita lihat. Amanu wa amil salihat. Mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Digabungkan atau tidak? Digabungkan. Walam amanu. Allah Ta'ala tidak mengatakan amanu, beriman saja. Fahasab. Au amilussalihat atau mengatakan orang-orang beramal salehat, tidak. Falabudda minal itsnain ma'an. Pasti seringnya itu dan pasti digabung. Eh, dua perkara digabung bersamaan. Yaitu iman dan amalan saleh. Kenapa? Karena iman tidak akan sempurna kecuali dengan amalan saleh. Seperti itu. Ehwamun fitden azzaan wa sallallahu alaihi berikutnya kata beliau. Falak fil amaloh biduni iman maka tidak cukup amalan tanpa nam iman. Walak fit iman biduni amal. Begitu pula sebaliknya iman tanpa amalan juga tidak cukup. Nam. Fal iman wal amalussalih karinan. Masya Allah sekali ya. Iman dan amal kata beliau iman dan amalan soleh itu adalah dua perkara yang senantiasa beriringan. Nah, korinian dua perantara yang senantiasa dua perkara yang senantiasa beriringan bersahabat. Terus itu iman amalan soleh. Wahyadul kadir dan ayat dan hal seperti ini disebutkan pada ayat yang sangat banyak. Wa mimayadul ala an-nal iman, kaulam bilisan, wa atqadul bilqalb, wa amalul jawan dan termasuk dalil yang menunjukkan iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Hadisul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu haditsnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Rasulullah bersabda al iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki sekitar berapa? Sekitar kurang-kurang lebihnya 70. Na barakalahu fikum sekian sabda. Memiliki leki sekitar 70 sekian cabang. A'laha ta'dzim imanat yang paling tinggi perhatikan baik-baik sisi kendalanya. Qul la ilaha illallah. Utapan la ilaha illallah. Amalan bukan? Amalan bukan? Amalan lisan. Qaul, ucapan la ilaha illallah. Ini sudah pertama sudah. Wa adnaha imanatul adha an ath Dan yang paling rendahnya apa? Menyingkirkan, menghilangkan 6 rintangan, gangguan dari jalan. Amalan lagi bukan? Amalan antum nyingkirkan duri ya, dari tengah jalan misalkan. Batu besar yang menyingkirkan, amalan bukan? Amalan. Kemudian yang hati wal haya'u syakhmatul iman. Dan rasa malu itu merupakan cabang daripada keimanan. Rasa malu di mana tempatnya? Di hati. Amalan juga. Di sini disebutkan amalan lisan, kemudian amalan anggota badan, amalan hati. Amalan semuanya, ya enggak? Jadi seperti itu, keimanan. Fikum. Tidak cukup hanya diucapkan saja. Tidak cukup hanya diyakini saja. Tapi harus tiga perkara tadi itu. Qawlun, wa'tiqadun, wa'amalun. Faqawlu fa, la ilaha illallah, hadha qawlun lisan. Ucapan la ilaha illallah adalah ucapan dengan lisan. Wal haya'u syu'batun iman. Dan rasa merupakan sabang dari keimanan. Hadha min, min a'malil kalab. Hadha min a'malil kalab. Ini termasuk amalan hati wa imatatul ada al-tariq dan menghilangkan rintangan gangguan dari jalan hada min a'mal jazarih ini termasuk apa amalan anggota badan semuanya amalan bukan amalan ya cukup iman itu hanya diyakini saja enggak cukup iman itu harus hanya diucapkan saja amalan nih bayangkan ini satu hadis langsung mewakili semuanya menunjukkan iman itu ternyata cabangnya kurang lebihnya 70 sekian cabang intinya amalan iya enggak intinya amalan amalan lisan amalan hati amalan anggota badan Fadalla ala anna iman qawlan wa i'tiqadan wa 'amalan maka hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu ucapan keyakinan dan amalan wa amma kaunuhu yazidu biṭ-ṭā'ah fa al-qur'an adapun keimanan itu bertambah dengan ketaatan inilah yang terang-terangan dalam al-qur'an innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَةُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ MasyaAllah Hanya saja orang-orang yang beriman Mereka itu adalah orang-orang yang Apabila disebutkan nama Allah Bergetar hati mereka Bergetar Merasa takut hati mereka وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَةُهُ Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Di hadapan mereka زَادَتْهُمْ إِمَانًا زَادَتْ imanan iman mereka semakin bertambah syahdnya itu syahdnya jadi iman seorang itu bertambah atau tidak bertambah dengan ketaatan wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka hanya bertawakal kepada rabb mereka alladzina yuqimunash sholata ini banyakkan amalan ini yaitu orang-orang yang mereka menegakkan salat amalan wa mimma razaqallahum yunfiqun dan merekalah orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka amalan lagi Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka orang-orang yang benar-benar beriman. Bayangkan tidak terlepas dari amalan. Fa ja'al as-salata wal infaqo iman Maka Allah Ta'ala menjadikan amalan salat dan infak merupakan bagian dari keimanan. Wa hadi a'malul Sedangkan salat, infak itu masuk amalan anggota badan. Antum berinfak menggunakan anggota badan atau enggak? Menggunakan tangan. Sedekah, infaq memberikan alat itu. Salat menggunakan anggota badan atau enggak? Na'am, mulai dari takbiratul ihram Allahu akbar hingga salam, ha? menggunakan anggota badan atau tidak? Na'am. Amal zawari. Wa zikrullah ada kaulun misal. Zikir, eh ha? itu juga ucapan apa? Dengan lisan orang berpikir tidak ada dia yang ngajak ini. Antum ngapain diam aja nah zikir? Lah dalam hati? Batil Ucapan yang batil itu ya. Yang namanya zikir itu kemarin bagaimana kaidahnya? Azzikru mahaluhu fil lisan, wan niyyatu mahaluha fil qalb. Itu kaedahnya Ingat baik-baik, zikir -baik. itu tempatnya di lisan. Sedangkan niat tempatnya di mana? Hati. Jadi niat itu enggak perlu dilafadzkan, nawaitu, nah barakallahu fikum, shauma fadil misalkan enggak perlu. Mamnya seperti orang-orang awam zaman dari itu seperti itu. Setelah salat tarawih, nah, nanti baca apa gitu, ternyata itu baru baca niat bersama-sama, itu enggak ada dalilnya. Tapi kalau zikir kata beliau qawlun bilisan Ucapan yang disalur orang pikir itu diucapkan itu loh ya, dan digerakkan mulutnya. Nah, zaddat imanan semakin bertambah keimanan mereka. Wah wah dalilon ala'an dan iman yasid. Ini adalah dalil bahawa sahnya keimanan itu bertambah. Waqala Taala dan alat rabbfirman. Wa ida ma'unsilat suratun fa minhum ma'iyakul ayyukum zaddatuh hadhi imanan. Fa amma amanu aman fazzaddathum imanan dan apabila telah diturunkan satu surat bang ya maka di antara mereka ada yang mengatakan siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan surat tersebut adapun orang-orang yang beriman fazdadathum imana iman mereka justru semakin bertambah waqala taala wa yazdadul ladzina amanu imana dan orang-orang yang beriman semakin bertambah keimanannya fadalla ala an al imanan wa yaqwa fit ini menunjukkan bahwasanya keimanan bertambah dan menguat dengan ketaatan. Ini sepakat soalnya ya, Jadi ya, keimanan bisa bertambah, bisa berkurang enggak? Bisa berkurang. Kita lihat. Wa kadzalika yang kusul iman di ma'asi. Seperti itu pula keimanan bisa berkurang dengan kemaksiatan. bidalili hadis dengan dalil hadis yang sudah antum hafal bersama ya, di siapa itu? Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri رواه Muslim. Man ra'a minkum munkaron, falnyughayyirhu biyadih Faillam yastatig fa bilisani faillam yastatig fa bilqalbi wadalah at iman tingkatannya tiga itu barangsiapa di antar kalian melihat kemungkaran maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya ini paling kuat tu mengingat kemungkaran dengan tangannya langsung itu paling kuat kalau tak mampu bagaimana? Faillam yastatig namun jika dia tidak mampu fa dengan lisannya tingkatan yang kedua turun am ya Nah, Pak Ilham nyatakan kalau enggak mampu dengan tangan, enggak mampu dengan lisan yang ketiga, Habib kalau lebih mengingkari dengan hatinya, hatinya mengingkari, dia bicara enggak mampu dia, tanya. Tapi hatinya mengingkari. Ini juga termasuk pengingkaran ya? Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa tiga atau akul iman. Pengingkaran dengan hati tersebut merupakan selemah lemahnya keimanan. Berarti menunjukkan iman itu naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Naam Fadalla ala anil iman yadhuf ini menunjukkan bahwasanya keimanan seorang hamba itu melemah. Falladhi la munkara bi yadihi wala hada da'iful iman. Maka barang siapa yang tidak mengingkari kemungkaran, tidak dengan tangannya, tidak pula dengan lisannya, maka ini merupakan apa? Lemahnya keimanan. Wala ladhi la yunkiru labi yadihi wala Hati-hati nih ya, yang tingkatan yang paling parah ini. Adapun orang yang tidak mengingkari kemungkaran, tidak dengan tangannya, tidak pula dengan lisannya, tidak pula dengan hatinya, hadza laisa aslan. Yang seperti ini modelnya, orang tersebut tidak memiliki benih keimanan secara total. Berbahaya. Orang kafir kan Allah musta'an. Orang hata orang awam saja, orang awam, orang muslim orang awam itu. Kalau yang namanya kemungkaran itu, kalaupun dia enggak mampu dia mengingkari gitu loh ya. Wahni mukar ini, pensurian haram, perzinaan haram. Kalau jangan enggak mengingkari sama sekali, itu dikhawatirkan apa tertabut benih-benih keimanan -benih dari itu. Allahumma staghfirullah. Di kalih ini Rasulullah SAW dikarenakan Sabda Rasulullah SAW walay sawara dalik min al iman habbatu hardal. Dan tidak ada lagi di bawah itu, maksudnya bagaimana? Di bawah pengingkaran dengan hati itu, kalau jangan enggak ingkar lagi dengan hati. Tidak ada di balik itu semuanya, tidak ada di bawah pengenalan dengan hati itu lagi apa? Keimanan sedikit pun, walaupun sekecil apa, biji sawi nggak ada. Allah Mustaqim tidak akan. Kamatil <tum> hadits, Inna Allahu yukhriju minan nar man kana fi qalbhi adna adna mitqali abba min hardar min iman. Sesungguhnya Allah Taala akan mengeluarkan dari api neraka, bayangkan sudah masuk penduduk neraka dikeluarkan Allah Taala itu orang yang di dalam hatinya masih ada apa sekecil sekecil apapun na fikum daripada apa sekecil daripada sekecil apa lebih kecil dari, daripada biji-bijian pun na fikum dari keimanan itu Allah taala masih mengeluarkan kalau dia memiliki apa na barakallahu fihi walau sekecil apapun nah seperti itu hadzal dalilun ala anna al-iman yadhuf biyakunu biqadri wazni habatil qardalah ini menunjukkan bahasanya keimanan itu malamna hingga tak saking melemahnya keimanan tersebut sampai ukurannya ukurannya setimbang biji sawi kecil sekali au adla atau lebih kecil lagi itu yang penting keimanan ada itu mati selamat tapi kalau tidak punya keimanan pun sekali walau ya billah nah wa fi dan Allah taala juga berfirman hum lil kufri yauma idil aqrab iman mereka terhadap kekufuran lebih dekat daripada keimanan Dallinul an-nil iman yadzof hatta yasilahilah an yakrubas sahibum al kubur. Allahumma astaghfirullah ini menunjukkan bahawa keimanan itu berkurang, melemah, hingga apa? Hingga sampai keimanan tersebut mendekati apa? Peminatnya mendekati terhadap kekufuran, bayangkan itu. Nah, karena keimanan yang sangat tipis dan kecil dari itu, humnil kubur yauma idin akhrabu min humnil iman. Mereka pada hari tersebut terhadap kekufuran itulah lebih dekat daripada keimanannya. Fahad dalilun ala naqsin iman ini dalil yang menunjukkan berkurangnya keimanan. Wal murjiatu yaqulun, sedangkan orang-orang murjiah mereka mengatakan al iman la yazid wa Iman itu enggak bertambah enggak berkurang. Li'an al iman bil dikarenakan keimanan itu dengan hati, bayangkan ini. Huwa wahid. Menurut orang murjiah, keimanan itu yang ada di dalam hati, sesuatu yang satu. Yang namanya sesuatu yang satu itu nggak akan berkurang, nggak akan bertambah gitu loh katanya. Wanahulanya Nabi Abduluna penyiman. Manusia yang menurut mereka, manusia itu tidak bertingkat-tingkat dalam masalah keimanan. Fai manu Abu Bakar mitul iman, abstakenas, Allahu mista. Menurut orang-orang murjia -orang, maka imannya Abu Bakar, Abu Bakar sedikit, Sahabil Jani. Imannya Abu Bakar itu seperti imannya orang yang paling fasik. Bayangkan itu, orang yang paling fasik, paling jahat yang paling jahat paling fasiknya itu imannya sama dengan imannya bakar. Kenapa kok sama? Karena menurut mereka itu iman itu sesuatu yang satu itu loh. pertama loh, kok yang sama berarti kan? Allah musta. Wa hadza kalamun batilun ini ucapan yang batil, banil imannya tafadhal. Bahkan iman itu yang benar adalah bertingkat-tingkat. Wa ba'dul mu'minin aqwa imanan min akhar dan sebagian orang-orang mu'minin lebih kuat imannya dibanding yang lainnya. Qala sallallahu alaihi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu sallam, hadisnya sudah sering antum lewati dan mungkin diantara antara antum sudah mengakalnya Al mukminul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mukminidh dha'if wa fi khairun khairun Allah orang mukmin yang kuat imannya bukan kuat badannya ya kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah taala dibanding orang mukmin yang lemah tapi wafikulin kair, tetapi masing-masing punya kebaikan. Kenapa punya kebaikan? Karena masih beriman. Yang lemah pun juga punya keimanan, yang kuat juga punya keimanan. Tapi yang kuat tadi imannya itu lebih apa? Lebih baik dan lebih Allah telah cintai Bayangkan itu. Menunjukkan bahasanya kekuatan di sini bukan dinilai dari kekuatan badannya. Sit up, masya Allah. Push up, gak senangnya sudah. Lari maraton paling cepat sudah. Tapi kalau untuk hadiri masjid Sholat jamaah misalkan Berat kakinya dilangkahkan Padahal jarak antara masjid dan rumahnya Berapa? 2 meter setengah ya? Menunjukkan apa lemahnya keimanannya Jadi bukan karena apa badannya kuat Tadi bukan Orang yang beriman yang kuat itu bukan kuat badannya Tapi kuat keimanannya Sehingga walaupun badannya kurus pun Karena keimanannya kuat terdorong untuk mendatangi Masjid dan juga berjamaah di situ Bayangkan itu Tapi kalau badannya kekar eh, Pendek kekar misalkan Nah, barakallahu fikum. Tapi apa? Keimannya lemah, imannya lemah. Tadi itu 2,5 menit enggak kuat melangkahkan kakinya. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Yang diinginkan dan kekuatan iman di sini bukan apa? kekuatan badan, kekuatan iman hati seorang tersebut. Nah Quwwatul fil iman wa quwwatul badan wa quwwatul bil Bayangkan bahkan tiganya. Nah, Tapi kalau cuma badan sendirian enggak perlu. Dalam artian enggak bisa di dikatakan apa mendukung kita lihat kekuatan imannya kekuatan badannya dan kekuatan untuk berbuat tiga perkara ini yang dimasuk di sini ya suman yang paling untuk nah barokallahu fi kum nah menggerakkan adalah kekuatan iman tadi itu yang paling itu adalah kekuatan iman badan menyertai perbuatan nggak diragukan lagi tapi kalau semata-mata hanya kekuatan badan saja imannya nggak ada itu nggak bisa fa iman yazi itu yang kus dilarshak Maka keimanan bertambah dan berkurang tanpa dilakukan lagi. Fal ma'asi tanqusul iman wa tha'atun tazidu iman, maka perbuatan-perbuatan kemaksiatan mengurangi keimanan dan perbuatan ketaatan menambah keimanan. Hadha huwa ta'riful iman 'inda ahli Sunnah wal Jama'ah. Inilah definisi iman menurut ahli Sunnah wal Jama'ah, diucapkan dengan lisan diyakini dan hati diamalkan dengan anggota badan bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan. sudah, itu dihafal itu definisi iman menurut ahlus sunnat wal jamaah. <tuh> Kaulunatim <tuh> rahimallahin nama iman, kaulunnya anilisan. Iman itu adalah ucapan dengan apa? Lisan. <tuh> Waniatonnya anilisan. Kaulun kalup niat itu maksudnya adalah keyakinan dan hati. Karena niat tempatnya di mana? Di hati. Jadi antum gak perlu ketika mau sholat Mau puasa, mau zakat Antum apa? Melapatkan niat, gak perlu Niat itu adalah sesuatu yang dalam hati Antum mau makan Mau minum, mau sholat, mau puasa Ada niatan gak? Sudah ada niatan Gak perlu dilapatkan lagi Nah, dan lihat lagi Qawlu wa fi'lu wa, wa 'amalu fi'l perbuatan maksudnya amalan dengan anggota badan al imanu qawlun wa iqadun wa amalun. iman itu adalah ucapan keyakinan dan amalan hadza 'alaihi qawlu rasul sallallahu alaihi wasallam kana fi hadits sya'abul iman wa khairuhu min ini adalah yang ditunjukkan oleh ucapan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tertuntun dalam hadits mengenai cabang-cabang keimanan dan juga yang lainnya dari hadits-hadits yang ada qawluhu wayaqṣu tauran bil ma'āṣī wa tāratan biṭā'atihi yanmi wa bil waẓni yarjaḥu terkadang keimanan seorang itu turun secara drastis dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan dan terkadang pula tumbuh keimanan tersebut di timbangan dengan sebab apa? ketaatan Hadaratul Nahlul Murjiyah Alaihi Nasyaqulun. Ini bantahan terhadap orang-orang Murjiyah yang mereka mengatakan Ali Manul Layazhir Tuwa Layangkus Allahumma. Yang mereka mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, stabil. Wa Inna Mawashayoon Wahid. Iman itu adalah sesuatu yang satu. Katanya. Wa Ahlu Hukmi Asmi Sawa. Dan pemilik keimanan pada hukum asalnya sama. Abu Bakar, Umar, Rusman, Ali dengan kita sama imannya. Kenapa sama? Karena iman itu sesuatu yang satu, betul. Enggak pertama enggak berkurang, jadi enggak ada bedanya. Padahal yang sahih tadi, keimanan seorang hamba berbeda-beda atau sama? Berbeda-beda, ada yang naik, ada yang turun. Nah, itu yang penting. <tutuk> aduh, wa hadza qawlan batil, ini adalah ucapan yang batil. Balik imanun yazid biṭ-ṭā'āt wa yanquṣu bil ma'āṣī, wa yanquṣu bil ma'āṣī, bahkan keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ikhwani fill din yang saya muliakan, Jadi kesimpulannya untuk mengenai pengertian juga definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah sudah kami sebutkan bahwasanya iman enam apa itu iman? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Stabil enggak? Stabil apa stabil atau bisa bertambah berkurang Bertambah dengan Ya benar bertambah dan berkurang. bertambah dengan apa? Ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Udah apa itu ya? Definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah karena untuk meneliti pendapat Murji'ah dan juga Khawarij atau yang semisalnya Na'abi. Am. Kita ambil sedikit mukadimah untuk yang selanjutnya barakallahu alaikum. pembahasan mengenai Takdimu kaunilah, kaunil rasulnihi, ala kunikaulem. Ini bagus sekali pembahasannya. Yaitu mendahulukan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya dibanding segala ucapan yang lainnya. Jadi kalau berseberangan antara ucapan Allah dan Rasulnya dengan ucapan atasan kita, bos kita misalkan, atau dengan orang lain, wajib untuk kita mengekspankan ucapan Allah dan Rasulnya. Ya kan? Termasuk salah satu daripada tiga perkara yang orang itu bisa mendapatkan manisnya keimanan. Ya enggak? Di antaranya apa di antaranya? Na baraka lakum. Apa di antaranya? Salatun man kuna fihi wa tatabihih iman. Tiga perkara yang apabila seorang ada pada salah satu tiga perkara tersebut dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Di antaranya apa? An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma khawa dia menjadikan Allah dan Rasulnya Lebih dia cintai daripada selain keduanya Bayangkan Atasannya bilang Kalau mulai besok kamu tidak cukur jenggotnya Tidak dipangkas jenggotnya Tak petak Siap Kami lebih baik dipecat Berarti dia lebih mengedepankan apa? Perintah Allah dan Rasulnya Tapi kalau dia Oh jangan pak Kami siap untuk mencukurnya Berarti dia apa? Lebih mengedepankan perintah atasannya daripada Atasan-atasannya Karena atasan atasannya siapa? Allah dan Rasulnya. Iya nggak? Nah, barangkali fikum Rasulullah panutannya. Allah Taala adalah Rabbnya. Ya? Jadi atasan dari segala sesuatu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barangkali fikirnya yang mati tinggi. Oleh karena itu, enam permasalah salah satu ciri seseorang mendapatkan manisnya keimanan. Apa tadi? Manisnya iman tadi? Amiakun wa Rasuluhu ahabbi lihi mimasnuhu ma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Oleh kerana itu sampai-sampai al-imam al syafii rahimahullah Yang dinukilkan oleh al-imam al-khatib al-bagdadi dalam kitab al-faqih wal-mutafaqih al Apa kata beliau? Laqabdallah mantaraka haditha rasulullah s.a.w. Liqawliman ba'dah Sungguh telah kesat Orang yang meninggalkan ucapan rasulullah s.a.w. Dikarenakan ucapan orang setelahnya Jadi kalau kita melihat ucapan orang setelahnya ucapan ustaz atau syekh bulan shaykh alam Ditimbang lagi Ditimbang dengan apa? Dengan dalil. Cocok tak dengan dalil Al-Qur'an Al-Masud? Al Sesuai tak dengan Al-Qur'an As-Sunnah? Al Gitulah ya. Kenapa? Karena tadi itu bahaya sesat. Kalau orang menyindir dari sesat, nah oleh karena itu sampai-sampai Allah Taala mengatakan apa? Sumber ketenangan keselamatan adalah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wataala. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Faman tabarahudaya. Fala yabil wal asqal. Barang siapa yang mengikuti petunjukku niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Sumber obat keselamatan, ikutilah petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, itu pembahasan yang akan kita bahas. Nanti kita baca matanya. Qala al Abu Bakar <tik> bin Abi Dawud rahmallahu, "Wad' 'anka ara'ar rijal wa qauluhum wa qaulahun. Fa qaulur Rasulillah wa asrahu." Tinggalkanlah pemikiran-pemikiran para tokoh dan ucapan mereka. Kenapa? Karena ucapan Rasulullah itu lebih suci dan lebih jelas gitu Kenapa lebih jelas? Sumbernya jelas, akurat. Ucapan Rasulullah sumbernya dari mana? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu al-hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berucap dengan hawa nafsu. Melainkan yang beliau ucapkan adalah apa? wahyu yang diwahyukan kepadanya. Mahum soalnya ya. Jadi jangan sampai kita lebih mengedepankan ucapan Ustaz Alan, Syekh Ulan Syekh Alan. Paling ya, kita harus lebih mengedepankan dalil sampai sampai al Abu 'Amr, Abdurrahman bin 'Amr al-Auza'i apa kata beliau? Nasihat yang sangat bagus, "Iyyaka wa ar-arnijal." Wa inna iyyaka, nah bar apa kata beliau, "Alaika bi athari man salaf." "Alaika bi athari" man wa in rafaqakan nas wajib wa atasmu untuk mengikuti jejaknya para salat walaupun manusia menolakmu kita hidup di tengah masyarakat dianggap asing atau tidak dianggap asing istrinya bercadar suaminya berjenggot celananya cingkrang paham ya nah barakallah tapi ingat tadi itu alaikad biamari man wa in rafaqakan nas wajib wa atasmu untuk mengikuti jejaknya para salat walaupun manusia mengusirmu Membenci mu, tidak masalah. Kita dibenci di hadapan manusia itu tidak masalah. Tapi jangan sampai dibenci di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Kemudian apa naskah berikutnya kata beliau? Wa inyaka, wa arro arnizal, wa insa krofuha kabil Artinya apa? Dan hati hati kamu dengan pemikiran pemikiran para tokoh, walaupun mereka mengbiasa biasa dengan ucapan. Bayangkan itu terkadang dihiasi-hiasi di nabarakalohi pun dibungkus dengan sesuatu yang rapi yang kelihatannya bagus, manis padahal apa? padahal ucapan tersebut ucapan batil, ucapan batil kenapa kok itu harus kita hindari? karena itu sunnatu ahli kita itu adalah metodenya prinsipnya ahli kitab, al-yahudun nasara yang mereka pandai memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kenyataan mereka pandai oleh karena itu Allah tegur dalam hal kurangkan ya ahli kitab Lima talbisun al-haqqa bil-batil wa taqtumun al-haqqa wa'ankum ta'lamun wahai ahlu kita kenapa engkau menyamarkan antara al-haqq dengan al-batil dan menyembunyikan al-haqqa padahal al kalian tahu? bayangkan ahlu kitab, al-lihudu nasara pandai memutarbalikkan fakta memutarbalikkan kenyataan realita, diputarbalikkan oleh orang-orang apa? ahlu kitab tadi itu na'am, ya Allah, mustahani, bagus sekali ya nasihat yang disampaikan oleh as-syaykh al-allamah Nah, apa yang telah kami katakan kepada anda. Saya ingin mengingatkan anda bahawa dalam Islam, kita tidak boleh mengabaikan makna kata-kata Allah. Makna kata-kata Allah adalah makna yang paling utama. Makna kata-kata Allah adalah makna yang paling utama. Makna kata-kata Allah adalah makna yang paling utama. Makna kata Allah adalah Memberikan apa? Barakallahu'alaikum pada dua perkara tersebut adalah apa? Suatu perkara yang ma'zum Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah mengatakan Alainni putih tu Al-Quran Al-Mislahu Nah, ketahuilah sesungguhnya Aku diberi Al-Quran Dan yang semisalnya Bersamanya Jangan sampai kita mengikuti pemikiran-pemikiran para tokoh Karena agama ini dibangun di atas apa? Denil Al-Quran dan As-Sunnah Oleh karena itu Ali bin Abi Talib Peradilan, um, ungkapan yang mesur, yang sering terdengar. Apa kata beliau? La kana di la kana batinu kufi awalabil mas'ingin allah. Kalau seandainya agama itu dengan akal, misalnya bagian kaos kaki atau kuf yang bawah itu lebih berhak untuk diusap daripada atasnya. Tapi karena agama dibangun di atas dalil, kalau anto menggunakan kuf atau kaos kaki itu yang diusap yang mana? Yang bawah atau atas? Yang atas. Padahal yang kotor yang Bawah. Kalau dengan akal yang bawah itu yang besar, Tapi karena dengan dalil yang kita usap yang atas. Itulah yang namanya dalil. Oleh karena itu jangan sampai kita menilis ini. Ad-dalil. Nasrullah. Assalamat al-afiyah. Di dunia wal-akhirah. Subhanakallah. Bi an la ilaha ila ans. Astaghfirullah wa atubu alaikum. Alhamdulillah rabbil alamin.